Egesan, harri egiten diren datuak ere eskuratu ditugu, bi mila eta lauko, martxoaren zortzian gaudela kontuan hartuta. ezta esate baterako, Euskal Autonomia erkidegoan emakumeak gizona baino, honeko geta iru inguru gutxiago, irabazten du lan posto berean. Eta nola, nola zalduau? Nola esplikatu? Zerratik? Eta azalpenik Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta esplikatu? Eta Ez da gitzati, bora, ni industrimundua ezagutzen dut eta... E... Nikuz bete industria munduan oso garbi dagoena dagoen da emakumeak lana gizonezko baino hobeto egiten dutela. Nikuz bete enpresarien artean eta oso zabal eta eta onartua da. Baina gero ola, praktikan hartzen eh? da. Ba, da, da, da. ez dakit horregatik datuan datuan nola dagoen, ez da bai. Lehen esaten dute, hainbeste itzen da berdintasunari buruz eta deno pentsatzen dugu berdintasuna badaguela, gero hori lortzeko uğratzik egiten. Eta gian hori da problema. Buruan badugula eta bueno, badago. Eta gero errealitatea ez Hama, da, munduan gertatzen goen enpleguaren eh, aldetik, eh, gehiago soldata diferentzia ez dakitikusin berko. No, langabezidatuak ere ikan dira, dira edo kontratuerak. La, Langabezidau kionez eta kontraturei dau kionez hor puntua amatasunaren puntu da, eta oidazkenian e, koska. E, nik esateizut oso garbi nik izautzen dudan jendean artiara jende gehienak usten du emakumeak beren lana beren lana ez lana gizonezkoek baino obetago egiten dutela. Hori oso oso garbi onartuta dago bain E, igandeko berriak esate zuen bezela hor eh adegiko idazkariak esate zuen bezela, ezta? Ba Gipuzkoako enpresen e, lehineko 94a illa, ba laguneko edo 10 lagun baino gutxi enpresak dira, ezta? Ordun ba administrazioan ez bezala eta enpresa hundietan ez bezala, eh 67 laguneko batean pertsona batek eman barbaldin badu ofizina esate baterako. Ezin da da pertsona orre, e, e, egun batean ezin da faltatu. Satik enpresa ero orijinalda. Eta zargatik eh? faltatuko da. Eh, zein eta kondizio hoietan enpresariak bai duela bildurra, ba amatasun kontua ta sao kontua zetik, enpresa txikietan eh pertsona bakoitza da oso importantea. Ordain, adon... aitatasunan aita egin barko dugu lana? Bueno, e, gehiago da, ez nike gehiago ikusten dute diskriminazio eta problema, gehiago ikusten dute emplegu galdetik eta beste aztekin nolateratzen dan datua, soldatarena eta ez, ez, ez, ez indizun Aspaldiko aspa, kontua da. Bere iritzia eman, baina bestean bai, eta emakumea, ba, ondo dago edo nola bai, diskriminazio gutxigo izango du, ba, administrazioan edo enpresa hundietan, horrelako ba, gauzak gainditzeko edo laguntzeko medio gehiago dagoen etokietan. Txikietan ba, ba, Bost eta sei seila uneko talerretan nola demontre, konpontzen den hori. Ez da bat errexea. Ez da bat no, Ni guzti enpresaren eh, jabearen ala izan balitz eh, zaterateako konpont duko lukeela. Sí, sí. Bai zaterateako hilabete aurretik edo hilabete aurretik izan eh hasi bati erakusten dozu nola ematen diren eta eta eta nik uste dut bada posibilitatea badaude gauza denak konpontzeko, orain prioritatea berdi. Ora aurretik zer, zer doa eta noski gaurro rafaltzen ziren diario baskon edo irakurri dut eta eta emakundeek esaten hirenak eta bar e, problema strukturala da gizartearen problema da. Era bat dos hortago Nor kastia zen da, nori ematen zaio gutxiago alden guztiari Alden mm. guztiari, gutxiago eman dezaket, gutxiago ematen dut Emakumeak, gutxiago ginko formuatzen da, ba, gutxiago eman godiot eta emakume hartuko dut Emakumeak e, utzi ginko nahuela, urdan nahiago dut Eh, edo lana Dolana baino ondo ez estu egingo, baina bueno, ez da, ez da umeak izatera jango eta abar eta abar. Ustezu meskindare de hori dela, dela, eta eta gizartean oso datuta dago eta ikusten denez, uste genuen baino gehiago. Uh -huh. Ezakiz sindikatuen e, ahultzea baita horretan eh e, eskatu behar du soldata berdina izatea. Ezakiz kate bate kate berdina lanean ari direnak, ez aldute berdin ordaintzen, ez sugarri eroia e, Hai santuaberdin. He. eta, eta egia esan, argumenturik gabe uzten du bat gizartea e, hor hor daukasun bezalako bizurte batezen daude, benetan argumenturik gabe dutenak. Egia da. Irozesan zaizu, eh, hezkuntzaldetik eta pentsagaraldetik aldatu dela. Gizone ta makomen arteko berdintasuna lortze aldera denok zerbait egiteko presa daudela eta zerbait Niku, nik uste bai, ez asko asko aldatu dela Baina dena den, emari josek esatizuna e, arazoa estrukturala dela, ez da Lehen nosan dudan bezala, gauzoiek hartatzen dira e, emakumeak lana hobeto egiten dutela, pentsatzen dutenen artean e, Horrek eak ustean du arazoa estrukturala dela, eta ez da gustuko kontua Balitz, uste dutelak gizonako hobeto egiten dutela lana, bueno, hordun e, ondo eskonduta egongo lirateke datuak ez da, baina ez dira ondo eskondzen Jende horrek berak ustean du emakumeak hobeto egiten dula lana, eta hala ere ez du emakumea hartzen Eh, gurek, ez, ez da guko kontua. Ez da guko kontua. Beste arazoak daude hor, astartu beharko lieketenak eta eta bidea eman beharko liekenak, eh, konpontzeko. Bueno, amatasune beren arte